Miri, dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas jedno posebno izdanje emisije Poziv u svijetu. Govorit ćemo o osobi koja je uistinu ostvarila svoj Poziv u svijetu, koja je nas je prije 10 dana napustila. Nakon kratke i teške bolesti, 14. i 11. je dr. Fran Mirko Juraj Mataošić. Rođen je u Samoboru 1944. godine, u red manje braće u Hrvatsko-Franjevačku provinciju Svetog Čirila i Metoda ušao je 30. srpnja 1961. a svećane zavjete položio je 8. prosinca 69. godine. Za svećenika je zaređen u Zagrebu 27. lipnja 1971. Doktorirao je iz povijesti hrvatskog katoličkog tiska u Salzburgu i prvi je doktor povijesti novinarstva u Hrvatskoj 1984. godine. Kao svećenik djelovao je u dušobrižnjstvu hrvatskih radnika u inozemstvu i domaćih vjernika u Njemačkoj i Austriji. Po povratku u domovinu bio je urednik periodike u kršćanskoj sadašnjosti te provincijal Hrvatske Franjavačke provincije Svetih Čirile Metoda. Bio je osim toga inicijator, suosnivač i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog društva katoličkih novinara, utemeljio je Ekomensku agenciju Kršćansku informativnu službu. Po nalogu Hrvatske biskupske konferencije uspostavio je Hrvatski katolički radio i bio njegov prvi direktor i glavni urednik. Za svoj novinarski i urednički rad godine 2003. dobio je nagradu Hrvatskog društva katoličkih novinara za životno dijelo. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih člana kao medijima i komunikaciji, te voditelj je suradnik istraživačkih znanstvenih projekata. Predavao je na hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Od 2003. do 2008. godine bio je pročelnik Odjela novinarstva, odnosno komunikologije na hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 13 godina od 2000. do 2013. predava izborni predmet sredstva društvenog priopćavanja i pastoralno djelovanje. Bio je član odbora HBK za sredstva društvene komunikacije i različitih međunarodnih novinarskih udruga i tijela. Autor je više knjiga, te bio urednik emisije Tražimo istinu na Hrvatskom katoličkom radiju. Vodio je brojne seminari radionice medijske te psihološko-pastoralne tematike. Danas u ovoj posebnoj emisiji pozvali smo njegovu višegodišnju suradnicu, profesoricu Vesnu Gračnjer, koja je s njim provela zadnjih 16 godina, provodeći brojne seminare diljem Hrvatske, razveseljajući brojena srca na Hrvatskom katoličkom radiju, kroz emisiju Tražimo istinu, pa ju najsredačnije pozdravljam u našem studiju. Dobrodošli. Dobro vas našla. Hvala lijepa na ovom prekrasnom uvodu. Evo, za sam početak ja ću reći osobno iskustvo, osoba koja je praktički mene zaposlila na mom prvom poslu bio je upravo Pater Mirko, tako da ovo istinu je jedna posebna emisija jer se prisječamo njegovog vizionarstva, vidjet ćete zapravo kroz ovu emisiju što je sve on napravio u ne tako puno godina života, ako možemo reći, i zaista ostavio već sada jedan svijetli trag. Pa za sam početak, kako ste ga zapravo upoznali i kako ćete ga pamtiti? Uh, da prvo to su dva pitanja. Dak, da krenem uh, upoznala sam ga na Hrvatskom katoličkom radiju negdje u trećem mjesecu 1999. dovela je voditeljica Galina me dovela da govorimo o braku. Dakle mm -hmm. o duhovnom smislu braka, što se u braku događa i tu je došao naš pater a on je u to vrijeme tražio nekog psihologa koji bi ljudima zapravo omogućio da pomognu sami sebi, da ljude naučimo kako upravljati sa sobom. I tada je nastala ideja da napravimo emisiju, tražimo istinu i da počnemo ljude sustavno učiti kako funkcioniramo, kako biramo, jer život je rezultat naših odabira. I smo da je do, odgoj do dana, današnjeg, potpuno pogrešan. Svi smo odrasli sa rečenicama budi dobar, nemoj mrziti, budi netko drugi, budi i, poslušan. Budi poslušan i to onda kad trebaš i kad ne trebaš, jel? No, ovaj, dakle, mudrost je kad znaš kad trebaš biti poslušan. Da. <laughs> I, ovaj, I zapravo dijete prima poruku da ono takvo kakvo jest nije dobro. I dijete počinje graditi jednu lažnu ličnost, to je maska koja negdje u pubertetu se učvrsti i u 19. godini ljudi u biti ne znaju niti da su Božje dijete, dakle da su vrijedni sami po sebi, a niti da u njima postoje tama traume, dakle negativni dio ličnosti, kriva mišljenja, mržnja, bijes, ljutnja i sve ostalo, čega se zapravo strašno boje, jer dijete je zaključilo, ako ne budem dobro svi će me napustiti. Ili kad bi ljudi doista znali ko sam ja, ko bi htio biti sa mnom. Međutim, to isto tome u pocijest. I učimo sve, učimo voziti auto, učimo programirati kompjutere. Međutim, kad se radi o osobi, kako živjeti Bože zakone, to nam garantira jedina sreću u životu, smo dobili potpuno krive upute. Mm -hmm. E to je bila, e, dakle, pomoći ljudima da žive Bože zakone to je mene i patera povezalo. Ja to radim kao praktičar terapeut godinama. Učila sam od ljudi i oni od mene. I tako je nastala emisija i nastalo je 240 emisija. A na osnovu tih emisija nastale su tri knjige. I sada evo izlazi četvrta o kojoj ćemo možda malo kasnije. Tako. Evo sad kad zapravo pokušavate rezimirat sve što ste zajedno s njim uspjeli napraviti, mislite li da je on uistinu ostvario svoj poziv u svijetu? Apsolutno. Dakle, pater je živio a, Franjevačku karizmu. Dakle, čovjek koji je blagoslovio svačiji život, uključivo i moji, on je znao u čovjeku probuditi ono najbolje. Dakle, dignuti ga, podržati ga, a sam je samo stavao iza leća. Dakle, kad su emisije krenule, on je bio urednik. On je čitao svaku moju emisiju, davao sugestije, teološki ih postavljao kako treba. Da bi se tek nakon tri godine kad je prestao biti urednik pojavio u emisiji da je sasvim jednu novu dimenziju. Dakle, mi smo vidjeli ljude s kojima smo radili, dakle, kako su došli posvađeni u brakovima, sa osjećajima kompleksa, krivnje i onda nakon godinu, dvije, vi vidite kako to biće počinje blistati, kako širi ljubav oko sebe. Mislim, naravno da nije savršeno. Da živimo sto tisuća godina, ne bismo bili, dragi bog, savršeni. Ja. Međutim, to su sretni ljudi i to je nama davalo snagu da nastavimo da iz emisije u emisiju da nastavimo ovaj rad mm -hmm. Vi ste zajedno s njim dosta i putovali po Hrvatskoj, bili ste na brojnim radionicama, zajedno ste upoznavali nove ljude, yeah. kako su ga oni doživljavali, on je bio zaista, vidjeli smo evo iz ovog što sam uvodno pročitao koji je toliko toga uspio ostvariti od znanstvenih radova stručnih radova, vizionarskih projekata, osnivanja novih radija institucija kako su ga ljudi percipirali kako mi kažemo obično na prvu Uh, dakle, bio je malo znamo, Zatajan, mm -hmm. ono, sa strane I vrlo često smo on i ja Razgovarali, gdje sam je ja rekla pa, pa, Pater, pa vas se ljudi boje Pa ne te zabravit, pa vi ste Franjevac mm -hmm. Bogotovo je nam pot je došao u Habitu Odmah od prve, i onda je došla jedna Doktor nauka je bila žena Kaže, Pater, kad ja vas ovak vidim Ja vas se jako bojim <laughs> I zapravo ljudi imaju počesti taj uh, strah od autoriteta. Rat ja. na sebi je zdravi odnos prema autoritetima. Međutim, kad bi se taj prvi dojam otopio, onda su ga ljudi doživljavali kao toplog oca. Mm -hmm. Jer uh, on je doista znao slušati ljude, što je karakteristika rijetkih ljudi, čak i nas terapeuta, iskreno govoreći. Evo sa zadnjeg uh, seminara, uh, ovaj, E, došao je do jedne ne, mlade žene koja je ban bankovni ekspert. Mm -hmm. <laughs> dakle, vrhuski stručnik. I on je nju došao pitati neke stvari. Mm -hmm. Ona se toliko zbunila da je ostala njema. I nakon toga veli pater, pa nije baš na ono htjela pričati. Ne? I se to na meni priča, kaže Velipater pater je došao do mene i veli on je mene slušao. Pa veli on je prvi autoritet koji mene sluša. Mm -hmm. Dakle, ono što je rekao Fraželjko na... L, ovaj, njegov Guardian sada na Milici Zadušnici, Kaže, on je zapravo u naša srca ulio, sjeme stavio, koje mnogi ljudi će tek shvatiti nakon Na, nekog vremena. Ono što već sada možemo reći, ako je naravno potrebno da prođe neko vrijeme, da onda možda još dublje vidimo koji su to stvarno plodavi ostali iza njegovog mukotrpnog rada, to je da je drugi u svojim primjerom učio slušati. Apsolutno. Što je bila jedna velika vrlina. Je, jer zapravo vlastiti primjer je najjači, najjači, najjači učenje. Da. Dakle, nemojte slušati što ljudi govore, slušajte kako žive. A on je, samo da kažem, sa 11 godina otišao u samostan. Mm -hmm. Dakle, on je bio Franjavac, ali ono, u svakoj stanici i doista je služio. Često je znao reći, ja sam došao da služim. Mm -hmm. I to su drugi prepoznavali. To su drugi prepoznavali. A... To se moglo vidjeti i na sprovodu. To je toliko ljudi plakalo da naprosto, kao što je rekao ovaj, isto fražilko prekrasno ovaj je držao propovjet. Kaže Velizard, veliki čovjek mora otići pa da shvatimo ko je bio među nama <laughs> Da, to je istina e, Što ste vi osobno naučili iz njegovog života Evo, pratili ste ga tolike godine Zajedno ste pokretali nove stvari Vidjeli ste ga i kad mu je bilo teško I kad mu je bilo malo bolje, malo lakše U teškim trenucima Možda je to neka privilegija koju ste vi njegova braća samostanu Isto tako koji su s njim živjeli i imali pa me zanima po čemu ćete baš pamtiti neke posebne susrete i trenutke? Znate, ovaj, ja, ja bih ovako rekla da je svaki susret s njim bio poseban, ali recimo ostala mi jedna priča kad smo imali seminar u Borovom semru, u selu u obitelji i onda smo otišli još i u Franjevački samostan u Vukovaru ja sam tada vidjela da gdje su bile te rupe u zidovima trebala je cijela crkva i sve je trebalo seminirati ali ipak je mm. dragi bog to sačuvao I, ovaj, i onda mi je pričao priču kako je kao provincijal Franjevaca on sa kamionom on u autu i sa kamionom vozio pomoć u Vukovar dakle to se išlo kroz guruzište i nikad niste bili sigurni kad će zapucati sa svih strana. I onda je zadnji put kad je išao je uh, kamion upukla guma, pa je kasnije od 3 sata. I dok je kamion došao već su počeli pucati, <laughs> dakle nije se mm -hmm. više moglo ući u vukovar. I to je da je tada ušao više ne bi izašao. Više se ne se tu zatvorio. Dakle dragi Vokiću, našeg patara, da još tolike seminare napravimo po cijeloj Hrvatskoj. Dakle bili smo radili smo u Osijeku, u Đakovu, evo, za vjeroučitelje. Pozdravljam nadbiskupa koji nam je dao povjerenje, godinama smo radili za vjeroučitelje. Uh, dakle, uz, naravno u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, u Zadru u, ovaj, I posebno uvijek smo radili u samostanima dakle, mm -hmm. to je, to, Franjevci su nas primali, časne sestre Ančele, dole u Splitu su nas svih tih godina primale kao drage goste e, Strašno puno seminara smo radili za časne sestre po samostanima a onda smo prošle godine bili smo na obitirskoj školi kod biskupa Mate Uzinića koja je prekrasan čovjek, posebno smo mu zahvalni i ove, i ove godine su molili da pošaljemo naše knjige i sad je danas je došla zahvala od sedme obitirske škole za te knjige koje su ljudima koristili. A prije dvije godine i prije tri godine smo dva puta smo bili u Međugorju i Mostaru, kod časni nice sestara Franjevki i kod fratara, posebno pozdravljam fra Miljen Kašteku, provincijala, držali smo međunarodni seminar za brak i bilo je 190 ljudi iz cijeloga svijeta. I to je stvarno bio jedan krasan seminar, posebno je ono, osjećate da je gospa tu, <laughs> da vas štiti. Na poseban način. Na poseban način, je. Evo, kad gledamo njegov život, onda vidimo zapravo da je prošao sve stepenice, ajmo to tako reći, A, nije mu bilo lako na samom početku, jako puno vremena je proveo inozemstvu. Uh, znamo da je razvio taj svoj znanstveni diskurs, znanstvenu perspektivu, ali nekako mi se činilo kasnije i kad sam ga ja osobno upoznao da, da ga to nije do kraja ispunilo, da mu to nije dalo ono sreću koju je možda dobio kasnije odlaskom na teren, ajmo to tako reći ponovnim, zajedno s vama. On je mogao isto kao i, i većina znanstvenika prepustiti se u potpunosti radu sa studentima, sa literaturom, ali mi se čini da u jednom trenutku kao da je jedan dio njega htio otići malo korak dalje i tako je zapravo i nastao vaš projekt, za ne? Je točno. Dakle, on je zapravo što u ovom našem projektu je jako važno da čovjek svjedo, svjedoči. Ljudi vam neće vjerovati ako vi to niste prošli, ako vi to niste iskusili. A poruka je zapravo ako sam mogla ja, onda možete i vi. Mm -hmm. dakle, I ovdje je ljude učio uh, primijeniti Božje zakone u svakodnevnom životu. I to ga je ispunjavalo, tu smo, to je, radili smo sustavno na sebi, dakle šta je ovaj naš rad, da prepoznamo iz kojeg dijela sebe biramo, dakle šta, šta mi to šaljemo, van, da se ne varamo, da kucamo i doista dobivamo odgovore. I vidio je kako ljudi rastu. I to je bilo, veli, ja sam došao ljudima pomoć, ja sam došao služiti. Mm. I to je njegovo srce ispunjavalo. Kad se vidite čovjeka koji je ono u totalnom rasulu brak, koji je pred rastavom i dođu, drže se za ruke. Znači, dakle, šta ćete veće nagrade? Da. Dakle, znači, to su na neki način kao naša djeca bila, koja su stasala, rasla, kojima su se životi promijenili. Jer... E, to je ako ne promijenite stanje svijesti u jednoj državi neće se ništa promijeniti Nema, neće doći ni jedna vlada koja će to promijeniti sve dok se mi ne počinjemo udruživati a na tome je radilo, radio cijeli život a vi znate šta znači hrvatske ljude udružiti ja Ma, veliki da... izazov <laughs> <To>. <laughs> evo napravit ćemo prvu stanku pa se ponovno vraćamo natrag u studiju nakon kratkog predaha jako Ti дочи Jo sat ti sjeti samo da živim Poštovani slušatelji, dalje ste u emisiji Poziv u svijetu, emisiji u Franjovačkom svjetovnom redu, 17 sati i 20 minuta. I danas razgovaramo o ovoj posebnoj emisiji o jednom posebnom čovjeku, o pateru Mirku Mataušiću, koji nas je napustio prije 10 dana. Vjerujem da ste to već čuli i da ste čuli jako puno dobroga o njemu. I danas u ovoj emisiji prisjećamo se plodova njegovog rada i života, a s nama u gostima je profesorica Vesna Grače, njegova dugogodišnja suradnica. Evo, u ovom prvom dijelu smo govorili zapravo o nekim ključnim karakteristikama patera Mirka, o prepoznatljivim plodovima koje su mnogi mogli vidjeti i ubirati, da to tako kažemo, ali možda većina ljudi ni ne zna koliko je to sve skupa nekad bilo izazovno, teško, sigurno nije bilo lako, bilo je puno problema u ostvarivanju vizionarskih ciljeva. Evo, čuli smo i nekoliko primjera kada je on pokretao medije, odnosno informativnu katoličku agenciju i kada je pokretao radio, da nisu baš svi to dobronamjerno ni prihvaćali, kao da je bio ispred svoga vremena. Je, to je, to je sudbina, ja bih rekla, ili kako bismo rekli, uh, vizionara, da su ispred svog vremena i da većina ljudi zapravo i ne svača što oni rade. Dakle, često je znao reći Kako malo ljudi razumije Ovo, gledajte to je i logično Kad vi ljudima kažete Da je zbog slobodne volje Naš život, naš odabir I da ljudi Onda kažu pa nisam ja kriv Da mi se to događa Uopće ne razumije o čemu se radi Međutim radi se o tome da dar slobodne volje Koji se često htjela dragom Bogu Vratiti Podrazumijeva da mi stalno biramo Htjeli mi to ili ne i da ti, ti rezultati naše, i da u nama postoji i naš unutarnji najprijatelj koji ne bira u skladu sa, sa onim što bismo mi svjesno željeli. mi na svjesnoj razini svi dobro želimo. Mm -hmm. I, da, I zbog tog pogrešnog odgoja mi zapravo nismo svjesni što šaljemo van. I to je bilo, dakle, taj rat je bio da osvijestiš o čemu govoriš. Znam da jednom vrhunskom stručnjaku profesoru, doktoru, rekao je, pričali su o mržnji. On je savršeno definirao mržnju, dakle sve moguće definicije imalo, ili je tvrdio da u njemu mržnja nema. Jel šta? Mislim, zbog tog pogrešnog odgoja, ljudi ne svećaju da svim imamo negativne osjećaje, samo smo ih potisnuli u djetinstvu, dakle to je politika noja, jel? <laughs> ne tiče me se. Međutim, iz će to onda izaći kao gočeni pravednik. Pa ću proganjati druge ljude koji drugačije misle od mene. Ali će uvijek biti dobar razlog. Dakle, prepoznati tog nuta neprijatelja i shvatiti da grijeh počinje kad ja ne prepoznam mržnju, a po njoj činim. Mm -hmm. I recimo, jedan, tu, tu je on nalazio, jer nema smisla ljudima tumačiti ako nisu spremni čut. Mi smo, k nama su dolazili ljudi u krizi <laughs> A kriza je kad Više ništa što smo znali Ne funkcionira Tada smo mi spremni čut I nešto novo da, Kad smo izgubili svaku nadu ja. Za, I nadu i uopće ne znamo kako bismo dalje da. Pa ja često znam, kad neko dođe u krisinu, često znam reagirati. Ja vajem, o, super, sad vam se život promijeniti. Možemo nešto napraviti. I sad možemo nešto napraviti. Ljudi me malo čudno gledaju. Ali, no, no, no. ali to je zapravo to. Ja? I to smo mi, nas, svi seminari su seminari emocionalne inteligencije koje Odgovorna za 80% onoga što radimo. Mm -hmm. Što mi je pater Mirko govorio o svojoj braći u samostanu? On je bio član prvog Franjevačkog reda. Uh, znamo da je jako puno pomagao i drugom redu, i trećem Franjevačkom svjetovnom redu, i Frami. Mm -hmm. Bio je dio svoje zajednice. Je. I to, to je strašno, Moj je ta zajednica puno. Znači, od 11. godine je pater u samostanu. Mm -hmm. I bio je silno zahvalan svoje braći Franjevcima koji su... Mu omogućavali da se bavi za većinu ljudi jednim čudnim radom većina ljudi je rekla pa dobro šta će ovom čoveku, sveučilišnom profesoru komunikologu ova psihologija šta će to njemu da. međutim on se uvjerio u djelotvornost takvog pristupa jer smo mi to na terenu vidjeli i et, bio je zahvalan svoje braći, jer mi smo držali seminare po samostanima. Bili smo dole isto u Zadru kod ove provincije druge, jel, dalmatinske i tako. Mm -hmm. I svi su mu davali podršku. Dakle, možda nisu svi razumjeli o čemu dakle. se radi, ali imao je veliku podršku. I gledajte, to je karizma jednog Franjevca i da on nije bio Franjevac pitanje da li bismo mi mogli napraviti ovo što smo mogli. Da, to dakle, to je velika stvar bila. Jer ja kažem, dragi Bog zna kad ću nešto napraviti. Ja. Ja. A, on je već pred kraj svog života dosta radio i u tečojima za građansko djelovanje koje je organizirao Franjevački svjetovni red. Dosta se dao u to. A, nakon što ste zajedno pokrenuli te brojne aktivnosti i nove radionice, otišao još jedan korak dalje. Ja. Je. On je zapravo shvatio jednu stvar On je to htio napraviti Kada se 70. godine vratio Iz Austrije Dakle bio je 15 godina u Njemačkoj i u Austriji I htio je Već je on je i sredstva Osigurao I, i sve da se otvori politička škola Gledajte mi nemamo školovane političare mm -hmm. A onaj političar Je dobar koji radi Na po duhovnim principima To je pravi gledajte Njemačku pa nije slučajno da je jedna Kancelarka Merkelica Da je otac protestanski svećenik. Dakle ona je upila S majčinim mlijekom, Moglo bi se reći Božje zakone hmm. Jer Njemačka ima takav sustav I zato su oni najuspješnija ekonomija na svijetu To je taj kršćanski ovaj, Socijalni nauk hmm. Međutim nije bilo sluha za to Trebalo je proći koliko? 70-30 godina 40, 40 godina <laughs> Da je on sada sa profesorom Štimcem i sa ostalima je krenuo napraviti prvo pilot projekt političke škole. Jer vi pogledajte, mislim, bivša vlast je svoje kadrove školovala. Politika je nauka. Da. I zanad. Pa to se treba izlučiti. Pa mi smo do danas mogli imati i novinare i... Dobro, društvo katoličkih novinara. Kojo je to on osalao. je, ono je ono osnovao, da. dakle, to je stvarno bio vizionar. Međutim, kad netko dođe prije svoga vremena, onda mu je jako teško. Mm -hmm. I znam da je puno puta bio i razočaran, da je. No, ovaj, dobio recimo otpore tamo gdje ih nije očekivo. Ovaj. I on nije skrivao ta svoje razočaranja. On nije, je... nije. Znao nije. se s tim dobro nositi. Ne? Pa čujte. <laughs> I je dobrog savjetnika kresljena. <laughs> pa gledajte, ja moram priznati da je moj savjetnik bio pater Mirko. Mm -hmm. dakle, ali to i je smisao recimo da kad vi imate problem vi, vi ga ne vidite. Ali netko drugi ko radi na sebi će vam za čas ocrtati. Jer kad vi shvatite u čemu je stvarno problem, onda ga možete i riješiti. Neki koji su možda gledali izvana rekli su pa to nije toliko teško, toliko zauzeto djelovat, dati se narodu i, i svima onima pred koje dolazite, ali vi ste znali da je on imao dosta teških trenutaka kada je bolest ponekad bila i nemilosrdna yeah. i yes, usporavala vrde. ga je zapravo u nekim njegovim naomima. Da, nije bilo te bolesti Ja mislim da bi on još barem pet škola otvorio mm -hmm. Mi smo se znali Njegovi suradnici smijati Da on ima toliko ideja da ima četu Ne bi bilo dovoljno Za ostvarit se skupno. Da, dakle stvarno je bio vizionar da. A i mislim da će ova politička škola To je nama nužno potrebno Da dobijemo kršćanski obrazovane političare mm -hmm. Koji će doista Ali vidite kakva je situacija da. kod nas jel? I mi zapravo nemamo političare koji će parirati recimo ovim drugima. Jel? Koji nemaju taj, tu moralnu dimenziju. dimenziju ajmo, da. Da. Ima li nešto što je on rekao samo vama što nije podijelio sa svojim prijateljima? Možda još neku novu ideju koju, o kojoj je razmišljao kad, kad ste skupa pripremali sve te brojne radionice? da nije uspio ostvariti, da znate osim ovog zadnjeg projekta koji smo spomenuli. A gledajte, on je imao toliko ideja, a on je zapravo, mi smo i sanjali od toj školi emocionalne inteligencije, u tom smislu smo osnovali u drugu koja je u jednom momentu čak imala i tisuću ljudi, što je puno, jer no, to su ljudi koji rade na sebe, koje više nikoga ne okrivljavaju. To ne znači da ovaj drugi objektivno ne može biti kriv, ali važno je zašto u mom životu i kako će mi on pomoći da proživim one osjećaje iskustva iz djetinstva do koji sam ne mogu doći, jel? jer to je taj, taj projekt je zapravo u našim knjigama to imate u ranjenom djetetu i mm -hmm. krizi i brak, brak za, hrabre. za hrabre koji je stvarno priručnik jedan koji pokazuje šta se u braku događa ja se uvijek znam smijat da, da bih ja bila sretna da tamo se 75. kad sam seja udala da se, puno bi si muke uštedila da sam te stvari znala ovaj Dakle e, kak, Sad sam se ja vratila U te svoje da. početke Pa mi je malo misli skrenula Dakle i tamo ste dosta toga opisivali ja. Da Dakle u tim knjigama poanta je bila Da naučimo ljude što je to istinsko opraštanje Jer ljudi misle da je to o, Naravno treba postojati odluka Da ću oprostiti mm. osobi koja me jako povrijedila Međutim to je proces proces opraštanja, jer svaka nepravda diže u nama i bijes, i ljutnju, i ogorčenost, i bespomoćnost. I mi smo ljudima tumačili, vidite, taj dio u vama, taj istočni grijeh, ili traumu privlači kao magnet vanjskog neprijatelja. Da bi vam digo ta iskustva, mi ponavljamo iskustva iz djetinstva, ali ih se više ne sjećamo. Dakle, nismo krivi, to je u našem križu. Dakle, prvo proživite sve osjećaje. Dakle, i mržnju i ljutnju Tako da ne činite po njima Dakle, ne u dramu, u glavu Osjećate ih u tijelu Mržnju, bijez, dišite I kad se odljutite, kad stvari dođu Sad to visi o dubini povrede kad, kad vam treba po godinu dana Da nekom oprostite ne. Jer vi dok mrzite nekog Vi ste na tu osobu vezani Dakle, vi ste Porobljeni svojom mržem Koju druga osoba vama zbiva biva. Međutim, ako znate taj proces i proživite te vrlo neugodne osjećaje, a ne činite po njima, vi ste oslobodili i sebe i onoj drugu osobu. Možete joj blagosloviti. I to je ono, ljubite svoje neprijatelje. Mm -hmm. Naravno, taj čovjek ne može baš ljubiti svoje neprijatelje, ali razumije, ne zamjera i ne mrzi. I to je doista ono što nas oslobađa. To je nekad jedini put da krenemo dalje. Jedini put da nas dobro povrijede i da se prestrukturiramo i da narastemo i da na kraju budemo i zahvalni. Mm -hmm, to, to je, mislim, velika stvar. Pričat ćemo još u trećem dijelu emisije upravo o tim konkretnim iskustvima i što su vam govorili oni koji su bili na vašim radionicama, kako su oni reagirali na sve ono čim se ste vi skupa bavili? Obračno pitanje. <laughs> Gledam tvoje boli suze koje peru mnoge grijehe Gledam tvoje ruke pružene da dohvata dar slobode O Bože jeste sa Gledam tvoje blago mo You're Vrime brzo leti u današnjoj emisiji Poziv u svijetu kada govorite o dobrim ljudima. Danas se prisjećamo patera Mirka Mataušića koji nas je napustio prije deset dana i mislim da smo već svi skupa vidjeli toliko dobroga iz njegovog života, a sada ćete zapravo vidjeti još nešto dodatno kada čujemo iskustva Uh, onih parova koji su bili na njegovim seminarima i na seminarima koje je radio zajedno s profesoricom Vesnom Gračner koja je danas s nama u studiju Bilo je zanimljivih iskustava zar ne? Je, to, Mogli možda, biste o tome samo jednu knjigu napisati Samo jednu knjigu, možda ih hoćemo ali ostala još jedna knjiga o blaženstvima i govor na gori i ovaj, što ćemo isto izvati mm -hmm. naknadno Dakle, to je, mi smo napravili 140 seminara po cijeloj zemlji, dakle, u svakom mjestu je tu nastala jedna šačica ljudi naših organizatora koji to sada dalje rade, dakle, sijali smo to znanje i ovaj, sjećam se kad smo bili prvo u Osijeku pa smo bili u srednjoj školi, Pod naše dvije profesorice, Nade iz Osijeka, su nas pozvale da u njihovim školama držimo to Predavanje o ranjenom djetetu O tom unutarnjem neprijatelju I kako s njim izaći na kraj Lako ćemo sa vanjskim Ako unutarnjeg savladamo I mi smo došli I kako mi pater ja smo volili Jako puno pričati o tome To su bili srednjoškolci Dakle 16-17 godina oni su vam tri sata sjedili, a da se niko pomaknuo nije. Ali njihove profesorice su nam rekle, koje su već prije njima tumačile, zato su i došli u tom velikom broju, da još ih nisu vidjela ovako mirne. I onda su nam kasnije prišli i govorili, joj, sad je meni jasno. A, vidite, ova moja, jer smo govorili o agresiji u školi, o mm -hmm. ovom bulingu i tome što se događa. I to je, djeci, bilo ono... Da veli da su im se životi promijenili to, su bili, to je jedno iskušnje Ali ne samo, djeca, da. ne samo djeca Onda dolazio nam jedan krasan čovjek Koji cijelu svoje poduzeće poslo e, Došlo je na isti seminar Tri puta za redom I uvijek smo rekli Pa dobro zašto videte dalje Pa lako ćete to ponavljati Mi u svakom seminaru ponavljamo temeljno znanje Jer emocionalna inteligencija Znači da istu stvar čujete na sve, dublje, sve dublje shvaćate i te kad je na trećem seminaru o ranjenom to se digao i rekao veli, pater vesna, ja tek sad svačam o čemu vi pričate. Jer taj odgoj je odgoj za ispiranje vozga. Budi neko drugi. A Isus kaže, budite spontani kao ono malo djete. Nije se Isus družio sa savršenima. <laughs> Takve nije previše volio. Jel? Onda jedan drugi isto situacija je jedan bračni par on, on je imao dosta problema i ako taj, taj brak nije bio loš i tako, baš su se mučili i on je imao puno strahova mučio se i onda su počeli dolaziti na naše seminare onda su rekli kako su njihova djeca koja su tada imala 11 i 9 godina rekli da svakako idu dalje na seminare da su se nevjerojatno popravili <laughs> dakle naša djeca to savršeno vide konkretni savjet konkretni i gledajte ono općenito što smo vidjeli da su, ži, ljudima su se životi mijenjali. Dakle, kako smo ih redovno viđali, uvijek su novi dolazili, tako. I učili od ovih e, koji su već prije bili, koji su svjedočili. <laughs> Bila jedna jako zgodna situacija u Splitu. Došao je ovaj, iz mostara jedan čovjek koji slušao, ali radio Međugorje je prve tri godine prenosilo Tražimo istinu. Mm -hmm. <laughs> I ovaj i rekao je, postavio pitanje ono bilo jedno, ja ne znam koliko 30 ljudi i on postavi pitanje, veli, dobro kaže recite vi meni, zašto ja imam osjećaj? Da svi idu u jednom pravcu, a ja suprotno. na što su, svi, što su svi saj počeli smijati jer ovaj posao tako rijetko ljudi rade da se osjećate kao svemirac kad počnete o motivima govoriti o tome ljudi u principu ne razumiju ali nešto drugo se događa vi razumijete njih i onda je odmah kvaliteta komunikacije drugačija. I ono što možda reći da vidite kako su se ljudi mijenjali, kako su zadovoljni, kako su shvatili da je naš trajni posao sređivanje tog negativca u nama u smislu da, ga, da mu dozvolimo sve te osjećaje koje kao djete nismo mogli proživjeti. Premali smo bili da se oni transformiraju u svoju suprotnost. I ovaj, vidite ljude koji se trajno usklađuju sa, sa, sa Božim zakonima i svjedoče. Oni mm. žive svoju vjeru. Od patira Mirka mogli smo svi skupa učiti i samozatajnost. Ima jako puno razloga hvaliti se sa svojim uspjesima. Neke od njih smo i nabrojali, naravno da nemamo vremena za sve. Ali i to je bio dobar primjer ljudima, zar ne? Izuzetan primjer. Dakle, on je uvijek stajao sa strane i gledao što će napraviti za čovjeka. Dakle, to je i, i to, to, to beskreno razumijevanje ljudi. Dakle, mm. on je uvijek slušao, savjetovao, radio. Dakle, onakav otac kakav pater, kakav si čovjek... I, i bio je zamjenski otac ljudima Dakle, konačno su dobili jedan pozitivni autoritet S kojim su se ljudi mogli identificirati mm -hmm. Ima još jedna rečenica Koju ste vi sami rekli u pauzama Dok smo mm -hmm. razgovarali Da mu je da glavni bio cilj Da ljudi počnu uživati u životu Jest. Da se pomire sami sa sobom I da kriju nekim novim putem Da, ovaj jer šta, vi ako ne radite taj posao, a nikad vas niko nije učio kako uzeti Krišna svoja leđa, upravo suprotno, to smo rekli, vi zapravo stalno osjećate da nešto nedostaje. I stalno se, ne znam, odričete se kolača, odriđete se ovoga i onoga, a jedino što zapravo trebate se odreći svoje negativnosti. To je jedino što dragi Bog uče. I sad kad se vi počnete tako boriti sa sobom i da ne postupate po negativnim osjećajima, da ih prepoznate, da se ne prestrašite i ne postupate, onda vi možete živjeti u sadašnjem trenutku i veselice danu kojima vam je Bog poklonio, divice čudima Božim koji svaki dan vidimo i zapravo ne kontrolira život. Mi stavno bismo htjeli kontrolirati nepovoljne okolnosti života. A mozak jer ima najstrašniji scenarij koji uopće postoji tako strašne stvari kao što mozak može zamisliti u životu uopće ne postoje, jel? to je Hić dobro znao no, za no. razliku od ovih i ovaj učili smo ljude da prihvate svako iskustvo koje su sami kreirali, prožive ga kad dođu u mir u duši jel? to je najvažnije, zapravo doći do mira jel onda možete čuti kako vam dragi bog stalno šapće, jel? Ovaj, onda vidiš koje se darove sve dobio. Jel ako ljudi stalno kukaju ja sam jadan, ja nemam, ja ovo. Ja znam, ja znam če smo reći ljudima, e, he, pazite, vaše stanice čuju toko istinu. Mm. To, je, to, je, to je samo ispunjavajuće proročanstvo. Im uvijek ti dođe ono što možeš. Proživi to, e to smo učili ljude. Kako će to proživjeti i zahvaljivati na svakom novom danu? Ima još nešto što možda nismo dovoljno naglasili On je bio uh, obrazovan Za komunikaciju I da. bio je praktični komunikator meni je bilo posebno zanimljivo kod njega Kako možda kad ga na prvu vidite Ne znate što se skriva iza Za razliku od mnogih komunikatora Koje ćete danas možda sresti U javnosti, u medijima Koji sami sebe proglašavaju Da su autoriteti u tom području Njega kad ste prvi put vidjeli Možda ste mislili ma on opće ne zna ni Ko zna što će sad tu sve biti Ali na kraju kad ste se prepustili Vidjeli ste uistinu istinu nešto čudesno Je do, doista čudesno pa što da On je bio doktor komunikologije zna. On je Mislim ga, on je držao sve te vježbe, jel? komunikacije, ja izjave, ti izjave, ja. dakle da ljudi dođu do iskustva, šta znači kad guneš prst u drugoj ga i počeš mu suditi, sudiš sam sebi, mm -hmm. dakle reciš što ti si jedini ekspert za ono što ti osjećaš, dakle reći svoje iskustvo, a reci tako da se ovaj drugi ne osjeća krivi. Mm -hmm. dakle omogući, dozvoli čovjeku da bude ono što je, ne mora ti se sviđat, ali poštuj ga, on je dobio slobodnu volju, i to je on stalno radio. Mm -hmm. I on je, mislim, usto enormno znanje. Dakle, naš pater je bio enciklopedija. Znate vi kako je on? On je, on je pet godina čitao uh, hrvatske novine u Austriji od 850. do ne znam, 900. Dok nismo ušli u bratsku zajednicu od navodnicima. I to s vremenskim odmakom je radio, da. Na... On je, pa, pazite, novine vam pišu povije, šta se događa, ne pobjednici, još uvijek kad slušate historiče, no, to su vam priče jel, koje pišu pobjednici. Kad bi on počeo govoriti o hrvatskom katoličkom pokretu, šta se tu događalo? Pa ljudi su ga slušali, dakle, enormno znanje, enormno. Izgleda da je čovjek proporcionalno, obrnuto proporcionalno, što je veći. To je, sa to je e, više Samozatajan više mm -hmm. Dakle to je bio naš pat e, Idemo prema kraju emisije I moramo doći do teme Ostavština <laughs> Šta nam ostavlja i, i, I što se zapravo od nas očekuje Možda vi to najbolje možete a, Prosvjedočiti Kroz svoje iskustvo rada s njim a, Taj cijeli projekt Tražimo istinu a, Svi ljudi kojima ste pomogli Svih ovih godina kako ćete sada dalje, dakle na tim plodovima? Da, dakle do. Mi to zapravo je... idete dalje, nema idemo stajanja. Dalje, da. I znate, bilo je stvarno dirljivo ovim danima kad je pater ležao u bolnici, kad smo još svi molili od jutra da, da nam ga dragi Bog ostavi, ali još malo, al. Ovaj, ja sam dobivala bezbroj poruka. Ja, udruga, dakle naši ljudi, al. Gdje su svi izražavali želju da se ovo nastavi, da to njima treba, da će su... Sad gledajte, pravi učitelj stvori učitelj da. <laughs> i mogu reći da smo i stvorili. Dakle, ima ih i u Osijeku i u Rijeci, to je u Zagrebu i mi ćemo sada uz Božu pomoć nastaviti raditi i raditi seminare i radionice ima puno knjiga koje treba izdati evo naša Suzana Vrhovski koja je njegovo dijete 30 godina ja. ju je vodio ja? i koja je profesorica na hrvatskim studijima i, pozdravljamo, je slično, evo, i pozdravljamo ona treba izdati te njegove knjige posthumno, dakle njegova disertacija koja je vrhumsko znanstveno dijelo za koje nikad nije imao vremena da, izda. Da, da. dakle nastavit ćemo evo nama knjiga sada izrazi, izlazi to je obitelj e, prijelaznog naraštaja. Nećemo, sad nemamo više niti puno vremena. Da, ovaj, ja znači ću tamo, još jedno dijelo. No. Još jedno dijelo. Zajedničko tu je pater trebao biti, dakle slaveći je to išlo, to smo ovo ljeto finiširali. I ovaj, sada izlazi, bit ćemo trećega ćemo imati u Europskom domu ovaj, promociju pa vas evo sve pozivamo, bit će sve naše knjige po vrlo povoljnim cijenama. Da, dobro, sad danas ne smijemo reklamirati. A ne ja, smijemo, da. ja se ispričavam. Ali nije bila reklama, ali nešto. Da, tako pa tome, ja mislim da, da to ljudima naravno, naravno, da. Ovaj Dakle, u toj knjizi govorimo o tome kako taj unutarnji neprijatelj upropoštava ono što najviše volimo, a to su naša djeca. Dakle, Imate sada bezbroj savjeta i svi su stručnjaci za vaše djece. Pa se prešlo iz autoritarnog odgoja u antiautoritarni odgoj di prestrašeni petogodišnjak upravlja sa cijelom obitelji. To je gore nego, nego kad su bili prestrogi. Djete ne može voditi odrasle, ono mm. hoće biti malo. Dakle, taj popustljivi odgoj nakon 30 godina na zapadu rađa jednom bezvoljnom, generacijom, koja je sve imala, a koja nije naučila voliti dijeliti. Jer obitelj je ona koja stvara budućnost, koja stvara demokratu. I u toj knjizi upozoravamo na to, taj naš nutarnji neprijatelj, kako ćemo primijeniti pravila. Jer mi smo eksperti za našu djecu. Slušajte sve i uzmite ono što vi osjećate. Najbolje pozna roditelj svoje djete. Ne može stručnjak bolje poznava dijete mm. od njega, jel? I tu savjetujemo da prepoznaju to ranjeno djete. To je taj kontinuitet koji ide kroz sve naše knjige i kako ćete pravila dobro primijeniti. Jer vi ako imate troje djece, vjerujte mi, imate tri fakulteta. Ni dvoje nisu jednako. Ovo što je kod jednoga bilo dobro, kod ovog drugog uopće ne funkcionira. Dakle, tu je zapravo, govorimo, knjiga o tome što se zbiva i kako primijeniti za vaše dijete ono što je najbolje. Mhm. Mm ako dakle, bi čita, evo knjiga. Bio je to jedan poseban pastoral zapravo cijeli njegov yes. život. Yes. Koji je i vas obogaćivao i vi yes. ste rasli skupa s njim. Je, moram priznat, Možda da. je to i bila posebna ljepota što ste se više zajedno davali, to ste više i primali, je. to je istina. To ja. je istina, da i ja doista mogu reći da je pater blagoslovio moj život i otkrio mi strane koje ja sama nikad ne bi otkrila. Mm -hmm. Dakle, ta podrška, znate, kad neko vjeruje u vas i daje vam podršku i pomaže vam pri tome, to je valjda najviše što čovjek možete dati. Da, da. Yeah. Eto, s njegovim odlaskom izgubila je dosta i Franjevačka zajednica, i prvi red, i drugi red, i treći red, unutar njega i Frama. A, vjerujem da ove dane svi će ga se prisičati na poseban način i ja vjerujem da upravo izbog svih tih plodova možda iz dana u dani sve više ja to isto mislim. I nadam se da ćemo svi skupa naučiti možda ono što je on vjerojatno htio najviše naglasiti to umjeće komuniciranja važnost komuniciranja, ja. kad prestanemo komunicirati i prvi i drugi i treći red imaju problema i, a i cijela naša zajednica ja, to je točno. Evo profesorica, vam se zahvaljujem što ste izdvojili svoje vrijeme što ste ga podijelili s nama i sa slušateljima da se prisjetimo zaista divnih dijela koja smo vidjeli u životu patera Mirka i ova glazba koju smo slušali je bila na neki način Po njegovom izboru yeah, yeah, yeah. Tako da a, nadam se zapravo Da ćemo onda nastavljati Sve ono što je on htio I što je započeo I da ćemo to uspjeti provjeti do kraja ja vam zahvaljujem Da ste mi omogućili da pričamo O mom suradniku i prijatelju Hvala vama i pozdrav vama dragi slušatelji Bila je još jedna emisija Poziju u svijetu Do slušanja za mjesec dana S tobom želim Zoren, jer sve je ovo noć I teške me brige more S tobom želim poć' Al' kako ću dalje Pomozi mi Bože Moje misli su stale Ja samo donim dolili što ponekad presiru je dam